Hore, gomita agurtzeko tenorea dugu telefonoaren beste puntan eh, behia egunkariko kazetaria den gotzon, eh, mosia, egunon zuri gotzona egun honen zurekin um, bahnatuko dugu edo hobeki ezagutuko dugu ba Zaldibaren edo saldi barko hondakindegiak ari duen krisi uh, politikoa eta ingurumen ar arloko eskandalu, uh, eskandalu gisa aipatzen uh, albaita gertakaria um, atzubete dira astebat beraz uh, bizkaiko saldi baja edo lurlitatze galdoi bat izan zenetik Bi langile desagertu ziren eta gerustik hauen behirik ez da oraino, hauen gozputzak ez dira atxemanak manak, bainan bereziki eh, ondakindegiaren kudeaketari buruzko irregulartasun ainitz ezagutu da, istripu honengatik gatik, lehenik berbara gotzon, zer gertatu da, susen, luiziori edo luklitatze hori, zer gati gertatu da, argitu hoteda hori? Ba, ez, orain dikesta argitu, eta atzo e, Eusko Joraritzako ingurumen saileko saiburu ordeak, esan zuen orain ezperla garaia errudunak bilatzeko e, irtenbideak topatzeko garaia baizik, baina hori da, behintzat, jendeak bere guruari egiten dion galdera zergatik e, geratatu da, Jorden ostegunean, jorden azteko ostegunean izan zen lurke edo e, luizia eta lehenengo albiztea, iritzizitza ingo lehenengo albiztea izan zen hori ba luizia izan zala, e, lurra eta e, hori mendi mazelan behera e, hori zela autobidearen gainera eta horrek e, zabortegian ere eragina izan zuela Geroago, jakin genuen, etzela horrela izan, alderantziz izan zala, hain zuzen ere, e, e, ondakian, izan dako mugimenduak, edo ondakindegian, edo zabortegi horretan ondakiniak, bertan behera, erori izanak, e, ba, eragintzuela e, ondamendik guztia. Orduan, ba, horreindik eztakigu, zergatik gertatu den, Hipotesi gustieke ezaten eh, dute edo bueno, beinzak eh, badakigu mm, langile batzu ezkatiratzi eh, dute lehenagotik ere, ba arrakalak sumatu situstela arrakalak, e, e, zirrikituak, eh sirrikituak somatu situstela egituran eta keskatuta zaudela, horregatik beraz eh, bueno, ba hori da hipotesietako bat. Biharba bueno, ba, behar baino ondakin gehiago bota zituzten e, ara behar bada espigitura etzen oso egokia edo etzen egonkorra Eta horren ondorioz, ba, bagartatu da ondamen dira. Mm -hmm. e, hain zuzen, eh, ikerketa bat bidean da, baina uh, ondakindegiak udeatzen zuen uh, enpresak uh, ba, akatsak bat zituela, diadanik agertu da hori, eh, publiko eginda, irregulartasunak publiko egin dira ara nola, ejanduzun bezala ere, uh, behar bada, eremu handi ari zirela lanean, eh, ondakinak biltzen? Gertatu eta gutxira hainbat irregulartasun nagartu dira Beno, lehenengoa ez da irregulartasuna antza e, e, administrazioak ba homen baina hori izan da e, inguruko herritarrak gehien astoratu dituena eta izan da e, jakitea han amiantu aztegoela e, dakizuen ez hondamendiagertatu e, bueno, e, eta gutxira babez bueno, ba, ba zibileko E, langileak, zugitzaileak, ertzainak, ara bidali zikusten, desagertutako bilangileak e, atxiki nahian, baina e, handik gutxira bertan bera gelditu ziren, e, topatze lan horiek, ba, e, osadanek, e, lan osasun naren arroa zarduratzen den e, Eusko Jorraritzaren e, zerbitzuak, ba, esan zielako, Amiantoa bazegoela eta beraz e, hori arriskutsua zala eta eh jantziegokiak eraman ezean ba hoe bertan bera gelditzea e, lan horiek ne, Neo ketzakien e, biltzen zela hondakindegi hortan inorketzakien hori e, Administrazioak administrazioa kasantu baiez bera, e, beraiek bazekitela horretarako baimena bazutela Baina inguruko herritarrek ezzekiten. Gu egun hauetan, behin baina goiakotan egon gara Ibarren, Ermuan, Zaldibarren, inguruko herrietan, eta mundu guztiak e, jende denek esaten zuten dauzabera. Orain dugu hori, e, materia edo gai, arriskutsu hori basegoela, ondakin degian, eta badakigu, ondamendi hau gertatu izan ez palitz, honez, ba, horregun ba, Ba, lehen bezala jarraituko genukela eta ez genukela ez erdiak horren inguruan mm -hmm. hori ez da, antza irregulartasuna e, jorralitzak esan duerako baimena bazutela, baina hori alde batera utzita beste irregulartasun batzuk agartu dira, berak aitortu. joan denek ainean e, ikerketa, egin ziela e, ondakindegiari eta ondakindegiko egitureei eta hain bat topatu zituela Agartu da baita ere edabideetan e, duela orte batzuk ba, bueno, izunak, et, izunak eta e, kontrako epaiak jaso zituela enpresa horrek ba, behar ez zituen material batzuk e, an, e, gordetzea gatik. E, baita ere, ba, bueno, hori, e, joan ia egindako ikerketa horretan jorralitzak topatu zuen, ba, hori, hori. Ba, begonbeare ez zuten gai batzuk bazeudela eh behar baino eremu handiagoa hartzen ari zirela eh e, hori lurretan eta baita ere ba bueno ba gasaren neurgailu batzuek txantsa ba, bueno, ba ondo funtzionatzen edo ez zutela behar bezala e, neurtzen gasaren inguruan izan berda orain ba bueno gazi suriak eta metano de suriak zuzen ere eta horrek E egin duela zute bat oraindik e, bizidik dagoena, inguruko herritatik ondo ongi ikusten dena eta, eta oraindik zakitena osodo ba, nola, nola itzali. E, Eusko aipatu ipatu baituzu e, um, kudeak eta txaja salatzen e, dute ainitzek e, oposizioko alderdiek biztan dena eta entzuzen inigo orkuiu Euskal Autonomia erkidegoko lehen e, mintzatzekoa da lege biltzajean e, aste artean azalpenak ematea galdegin izan zaio, ze azalpenek ahten aldu? Inigo orkuiuk ze gerantzun behar du? E algo eh aldetik aldaketa handia egondala eh aste honetan mikuste dut así eran bueno ikusita bilanguier ezagerturik zeudela eh irregulartasunak azalera cenariz direla o kontu yunenbat egon zikela e, E, am, zera, amiantuaren kontu horrek. Nik eh. uste dut, hasi eran behar bada, erabaki zutela, edo pentsatu zutela, ba hobezala, lako soslai edo profil apal bat ematea, kontuari, aferari, garrantzian dirik eze eta eta, bueno, oarkabean, igaroko zelakoan, E, ardi ikusi dute eta horregatik ba bueno ba Ujubera bueno ba desagertutik e, e, zuen e, sare sozialetan e, inorko eraginek izan, zuen e, adierazpenik egin, zuen ekitaldi publikorik izan, eh Urkujubezala ba horreta e, e, ingurumen eta egurtasun e, saiburuek berdin gantzela, jokatu zuten, nik konturatu direla jendea zer dagoela hori etzala izan estrategia komunikatibo egokia, eta hori aldatu dute mm, mezua eta aldatu dute estrategia, eta hori nari dira, bueno, egunero bilerak egiten, azalpenak ematen, e, arrazkileriak gombiratzen dituzte, e, biler horietara, eta bar. Orduan, nikuzte dut horretan kokatzen da hurbat bat e, ini gurkullu lendakariak ertorran astean egingo duen agerraldian eta hor zer azaldu behar du? Ba, nikuzte dut eh asko azaldu berrituela, baina batez ere nikuzte dut hiru galdera nagusi daudela. Lehenengo e, zergatik gertatu da? Bigarrena, mm, zer gertatu izan e, lehenengo momentu hori? E, langileak, ertzainak, babes zibieko jendea, zuhitzaiak ara bidali zituztenean, babes e, egokirik gabe jakindaan amiantoa zegoela, eta gero niruztez, irugarren galdera, gehiago gogogu direa segurazko baina irugarren galdera, da hain zuzen ere lehenkomendatu dudana, zergatik, hain kontu larria izanik, ba, zergatik erabakizuten, azte buruan, Ba, kontuari garrantzia ezematea, adirazen publikorik ezekitea, Eusko Jarraritzaren bosera maila mendira joatea, menditik ba, xarri sozialetan argazkiak e, edatzea, izan mm. ez ondo ze, zein ongi pasatzen ari zen e, mendian eta gero mezu oiek ezabatu behar izatea, zergatik erabaki zuten egoera, hain larria izan da e, e, horrela jokatzea. Mm. Tagero noski ba zerbait esan beharko dute, desakantuako billangileen inguruan eta nola ez, hauek beti desagerturik direla eh? gogoratuko dugu zortzikunen buruan, mileskak gotzon, ermosiaz, eh, gurekin eh, egonik, eh, azaldurik zaldibaren gertatu dena, beste galdera batiera erantzun beharko du ah, segur, zer diren ondakin eh, tona horiek, eh, beti hor baitaude eta hauek garbitu beharko baitira eta ez dakigu oraindik, norat eh, igo hiak izanen diren, mileskak gotzon, eh, euskalik ezietan gurekin eh, azalpen hauek eh, emanik Ošan domi, eskar sui.